Càpsules musicals amb Rafael Corbí Us presentem la música de l'àlbum Murs Invisibles A càrrec de Josep Lluís Notari Sentir accions De caricies Seguir dubtant de tot No tan sols Del que busques Per això Seguim vivint I escrivim vides d'altres que volia ser de gran pintors de fulles grises per derrotar el temps i no caure en el naufragi obrir els ulls i resistir als incendis. Treure un nus de la gola entre maquis i garrigues, brases presumides i argelagues benignes. Josep Lluís Notari Lozano va néixer a la Vilavella, a la Plana Baixa. Entre el 1996 i 1998 comença a fer les seves primeres cançons i els seus primers concerts a la comarca, en un país valencià on els cantautors renaixien a poc a poc. Assumaven el cap com una raresa per explorar. Les no en van. Evidentment, en aquells moments la cançó protesta ja no era un moviment en tanta força com dues dècades enrere, però un grapat de franctil·líndia i musicals que aguantaven de les dècades anteriors i les noves generacions anaven creant un nou públic. Aquest, pronta va començar a congregar-se per escoltar unes històries on es veien reflectits a la seva terra, sonant cançons a l'inici dels festivals musicals que començaven a reneixer i a créixer com bolets. Val que és un món nou amb un sol lluent i el pa calent damasquen el cafè crits de tertulians i els carrers tots plens hombres de cavernes amb els grillons veritats amigues mentint a l'obrer es van invisibles els solars del temps olorar l'atur en eixir al carrer i durant la primera dècada del segle XXI el País Valencià, el fenomen es converteix en una realitat i una demanda segura i complementària de la nova escena musical a les terres de parla catalana. En aquest nou context, en Jesús Lluís Notari comença a fer el salt no sols als territoris de la nostra parla, sinó que creu les fronteres de l'estat espanyol. El 2008-2009 és la gran presentació d'aquest cantautor de castelló en l'escena dels circuits de música en valencià, actuant en el recuperat aplec de la plana i en els actes del correllengua. El següent salt Bé amb el segon lloc aconseguit amb el concurs musical del rock penat del 2009, convertint podi amb el que serà el grup més potent de rock en valencià del país, valencià com són els mal nom. L'any 2011 arriba a la final del concurs amplifica Amplifica't, on el seu reçó ja començarà a estendre's per tot el país valencià. L'any 2012 és finalista del gira del concurs Amplifica't, promogut per l'acció emocultural del país valencià i amb un abast que arribava a totes les comunitats lingüístiques catalanoparlants. Entre el 2012 i el 2013 es prepara el seu primer treball d'espedar i altres versos enregistrat els estudis metrònom de Castelló en la producció artística i arranjaments d'Hector Tirado i l'ajuda inestimable del company de versos Pau Alabajos, que també va col·laborar la interpretació del tema Itinerants. El 2014 va guanyar el premi de Castelló en Viu per Itinerants com a millor cançó interpretada en valencià. El seu segon treball el va presentar al maig del 2016 l'Arcàdia de Sintagma tallar en el perfil Aquest que escoltem en el dia d'avui amb el nostre espai, amb aquesta càpsula musical, és el seu tercer treball. Josep Lluís Natari, amb murs invisibles, un compacte conceptual sobre aquelles realitats que canvien o que es mantenen fermament i no són capaços de reconèixer. Aquesta és la seva música, que esperem que la gaudiu i la disfruteu i hagi servir per quelcom que us l'hagin presentat avui a les càpsules musicals en Rafael Corbí. Recordeu cantant de Vilavella, Josep Lluís, notari i el seu àlbum, Murs Invisibles. Papa Dionés, Ara volen ser-ho tot, lligar-se amb or i els pantalons i no ser y del montón. Son el número electoral que confirma la defunción o el consumo y al poderús. Son buchaques plenes de draps metamorfosis de cintax i un canvi que no ha arribat. Papayoles sense color, ales sense revolt, canvis de parador